انا مرجاني صناع حياتي اقمار ليلي منبع الهداتي انا مرجاني صناع حياتي اقمار ليلي منبع الهداتي فنانو صباتي ركن الهوان وعلى تقوانا بعزم الابات وعلى تقوانا بعزم الابات, الأبات يا العمر يمضي ورا من شراما العمر يمضي نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من الله تعالى فهو المهتدي وما يبتدئ فاولئك هم الخاسرون واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ونبيه ورسوله و من خلقه وخليل يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 اما بعد فإنا أستقى لكلامي كلام من قام دانا وكره هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الأضحية قربانا قربانا دوسرنا el udhije el idhije i el sve je dozvoljeno, tri načina znači dozvoljeno je sa damom i sa kestrom i sa brisanjem elipa što znači, jeli? kurban dakle udhije ili idhije to je prinošenje žrtve stvoritelju tebarake hotela u njegovo ime u danima kada je predviđeno klanje kurbana utemeljenost ili legitimnost klanja kurbana se veže za Allahovu knjigu azzawođel, da sunet poslanika sallallahu aleyhi wa sallame i za konsensus islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija što se tiče Kur'ana, uzvišeni Allah azzawođele kaže فسلني رоббike وانحر Klanjaj se svome gospodaru i kurban coli. Ovdje neka ulema kaže tasalli li rabbike. Klanjaj se, misle se, se na, na, na našta. Na Bajram. Tasalli li rabbike klanjaj od one har i coli kurban nakon namaza. Što se tiče suneta poslanika, sallallahu alaihi wasallam, brojni su hadisi koji govore o tome, kao što je hadis Anasa ibn Malika, koga biđe Bukhara i Muslimu, kome kaže, zaklao je poslanik, sallallahu alaihi dva debela, rogata, ovna, svojom rukom izgorio je bislinu i tekvir i Pa je to sunnet znači bio koji datira od davnih vremena znači od davnih vremena datira prinošenje žrtve stvaritelju Tebara Kevoteala odnosno njegov ime Azeođer želeći njegovo lice i njegovu nagradu pa je tako i poslanik s.a.v. činio i složili su islamski učenjaci iz svih generacija da je Kurana, da je klanje korbana legitimno da je klanje kurbana legitimno što se tiče samog propisa razilaze se na dva mišljenja prvo da je klanje kurbana važibo da je klanje kurbana važno osobi koja je u mogućnosti je svaka I ovaj stav zastupa Rebija i Jelauzai i, i zastupa Grebu Hanifa i Leith i neki malikijski učenjaci. Njihovi dokazi su Kur'anski ajed kova smo citirali u kome uzvišen Allah Azza ođenle kaže فَسَنْدِ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ Kažu ovdje je došlo one har, ovo imperativni oblik naredba, kolji. Znači, došlo je planje kurbana u imperativnoj formi koja rezultira obavezom znači činjenja toga, jel i dijel. Međutim, a, imam a, Ibnul Džouzi u svome dijelu Zadul Mesir, svome tefsiru, na kraju svoga tefsira, jer tefsir su neke utvaru, Spominje pet različitih mišljenja po pitanju komentara ovoga aeta. Pitanje značenja. Fesalli ili robbike, unhar. Pet, znači različitih komentara. Ili mišljenja. Jedno od mišljenja koje je, recimo, odabrao imam Al Kurtubi, jeste Fesalli ili robbike, unhar li robbik. Ili Fesalli lillahi, unhar lillahi. Klanjaj svome gospodaru i kolji u ime svoga gospodara. Ma nije znači naredba, samo što nije naredba vezano, za, očito za što, za klanje, nego da se kolje u ime Allaha, to ide da se, se načini kao što šinili pagani, pa klali nekome drugom a, prinosti žrtve, nekome mimo stvoritela, a za uđe. Tako da, ovaj ajet sam posebi ne može biti kategorički dokaz da je klanje kurbana vađeno. Da je klanje kurbana obavezno. Drugi dokaz je hadis Džundu pa i sufijana u kome stoji da je poslanik sa osanima rekao ko je zaklao prije nego što je klanjao, to jeste prije bajrama, prije namaza, fel juid mekjaneha uhra uomelem jezbah, fel jezbah ako nije zaklao neko zakule. Ko je zaklao prije namaza neka šta? Neka ponovi. Ako nije zaklao neka? zakolje, pa kaže ovdje došlo ono me koje je zaklao prije namaza da mu nije šta. Validna, nije to validno kao ibadet. Možeš imaš ovicu da jedeš, mesu, tako. Ali nije validno kao ibadet, moraš ponoviti. Ako ako nije zaklao, neka zakolje. Pa neka zakolje šta? Naredbeni. Naredbeni, znači, oblik. Imamo dakle ovdje Dvije stvari Imamo prvo naredbu Da se ponovi I ovo islamski učenjaci kažu, braće, ko je zakolje Prije namaza, nezdajući za propis Ne vrijedimo Kaže, ja sam džahil Pa ovaj čuli što je zaklao, ja sam zaklao Kaže, ne vrijedimo Je li znao propis ha? A da je znao propis, ne bi to uradio tako. Ne bi to uradio Nije znao propis, pa kaže poslanik sa šta? Ne vrijediti. Ne vrijediti. Zato je vraća za čovjek da se povuči. Nije uvijek džehlopravdanje. Imam džehlne znanje, nisam znao uvijek što god da uradim, ali berakiti lada. Nije tako. Nego znači mora se čovjek, zato se mora čovjek poučiti vjeri. Da zna šta da čini. I pogledajte šta može uraditi. Možda nije u stanju da ponovi da drugi put zakoljevno. Međutim, ne vrijedi. Zbog nepoznanja jedne mese Odete gdje ste marami, je tako? Tako i više. I više ja. Dakle, ko ne pozdaje propis i zakolje, nije opravdanje. Mora zaklati nakon toga. Ovi učenjaci kažu, poslanih, ja sam sam naredio, ovom ja sahabu da ponovim, i rekao je, a ko nije zaklao, rekao, zakonje. No, međutim, ovo nije, opet nije dokaz. Nije dokaz obaveza. Zato što Ove riječi, poslanika sa oslame, ko nije koje je zaklao prije namaza neka, zakolje neka ponovo, su kao riječi da ti kažeš čovjeku koji je klanjao duha namaz prije izlaska sunca, ponovi namaz. Može da se duha klanjao pri izlaska sunca? Ne može. I on klanjao prije, pitaš ga, što si klanjao živio? Kažeš, klanjao duha. Kažeš, ono se klanji još sunce, imaš 15 minuta od izlaska sunca. Kažeš mu, kad izdje sunce, ponovi duha. Znači da je duha vačiva? Ne Tako isto je ovo. Nije, znači, kategoričke, hadis nije, znači, kategoričke jasnoće da se radi, da je ovo naredba. Ako, ako, je, ako nije zaklao, neka zaklao. Ako nije, je li ovaj, zaklao, neka, da ova tomačenja mogu ići ovako, kada uporedimo druge argumente vezane, znači, za, za, za, za skupinu, kada ja kaže da je to sunnet. Protivnom, ne bih mogla ići. Naredba biva je naredba. Ostani, naredba u šarijetu naredba. I nije dozvoljeno stigljati naredbama poslanika sa od da Izvrto ti. No, međutim, ako dođu argumenti koji su, znači, a, a, koji ukazuju da se te naredbe, znači, nisu vezane za, za kategoričku obavezu, nego za isti ba, onda, odnosno, znači, do, dođu argumenti, mogu, mogu se, znači, ove naredbe ovako tomačiti. Isto tako hadis Elbrajbno aziba koga ćemo spominjati u narednom predavanju kada budemo govoriti o mahanama koje su e, vezane za kurban, znači koja ovca, koje, koje, znači ovaj, koja životinja ne može proći pod takvim mahanama, kada je on je učinog vortog kaže ovdje Elbrajbno azib, taj poslanic on sam rekao, četiri vrste životinja ne vrijede ne vrijede ili nezadovoljavaju kurban. Pa je spomenuo te četiri vrste, mi ispomenu ćemo ispomenuti narodnom predavaju vidit ćemo od koje je to četiri vrste koje izdošle u hadisu o čemu je znači u nema složenu. Ne vrijede i nezadovoljavaju. Kažu, ovo je dokaz da je kanje kurbana vađi. Jer se ne kaže ne vrijedi osim za ono što je vađi. Jer za, za, za dobrovoljni znači, kurban dozvoljeno je kažu primijeti a šta ga u čovjek da prinese dozvoljeno je, taman bila šrpava taman bila bolestva, to je dobrovoljno nije obavezno kažu, dozvoljeno je to je doprinirno, da međutim nije ovo tumačenje, odnosno nije ovo dokazivanje ovim argumentom nije jako zato što kada kažemo nije dozvoljeno, u i mi u propisi, bili oni da su dobrovoljni ili da su obavezni koji su ovaj ograničeni, kako svojom kako svojim vremenom tako i kakvo čom, al tako. Pa ne možeš plaćati sunnet kako ti, a možeš plaćati na primjer noći na mesjedeće, baš to je, zato što je došao argument. Al ne možeš da reći kazao ovaj ja ću učiniti ovaj plaćam sunnet i ja ću učiniti jed, jednu sedždu. Ako god plaćaš, da to je to je sunnet, hajli bereket sve u redu. Jednu sedždu, tri, i 5 kad oda, nije bitno, to je sunnet. Ne, on nije ograničen. Dakle znači, ima ima svoje propise ili ćeš ga raditi kako, kako je došlo propisima ili ga šta ne moj raditi nikako ali nije znači ibadet tebi je ostavljeno dobrovoljno u osnovi da izabereš hoćeš ili nećeš ako hoćeš da imeš nagradu no međutim da mijenjaš propisi njegovu kako to nikako pa tako ni ovaj hadis ne može poslužiti nikako kao argument znači to što ne mogu određene vrste životinja ići u kurban pod određenim mahanama nikako ne znači da je uh, da, su, da, da je ovaj klanje korbana da je klanje korbana time je obavezno Dale dokazuju i 300 hadisom Abu Hurere radi Allahu ta'ala no kome poslanikova za nami kaže men kana lahu sa'aton ko lem yudhi fa la yakrabanna ko bude ima mogućnosti bude mučen, a ne zakolje kurban, neka se ne približava našim musalama. Neka, neka se ne približava našim musalama. Neka ne dolazi Rebajnim na namazom. Da, ne trebamo, zato što nije šta zakolje. <coughs> ovaj hadis, odnosno neka olema, na osnovu ovoga hadisa, koliko svećam da je to spominjao Ibn Hajar al-Hejteni u svom za Zewađira i Terafil Kebaje, Da je spominjalo da je da bi na ovoga hadisa bilo ostavljanje planja kurbana velike igrije. Oveđutim, nije, nije to niko od uleme kazao. Nije to niko od uleme kazao. Ko bude imao mogućnost, a ne zakolje, neka se ne približava našim usadnom ostavio čovjek sunnet, jedan i poslanik, samo samom zabranjuje da dođe na muslim. Je zbog sunneta, ali zbog vađiva. Zbog vađiva, neće se zbog sunneta zabraniti, nego se zbog vađiva to zabranjuje. No, međutim, ovaj hadis, kažu islamski učenjaci, hadiski sručenjaci, između ostali ibn Abdulber, i Darekutni, i Tirmizi, i Tahaoui, Ibn Abd al-Hadi učenik šeheh Ulusama Ibn Taymiye. i drugi kažu da je ovaj hadis mevkuf, da on nisu riječ poslanika, nego riječa shaba znači u nekim verzijama je došlo da je hadis merfuo, da je kao riječ poslanika, sallallahu alaihi wa sallam međutim u, ne, u, u drugim verzijama se navodi da je to da je čas riječa pa je ovo razilaženje Od Vokf i Osl Znači e, Jedno veliko poglav je Kod hadijskih sušnjaka Znači da li hadijs Da li dolazi samo do Ashaba dolazi do poslanika sa ozama Jer ravija koji je živio u drugom heđerskom stoljeću Kada govori Kaže taj od toga, od toga, od toga I od poslanika Odma ide do poslanika Znači da se isprezešta od poslanika sa ozama no, To nije od poslanika sa ozema, Nego je od ashaba No, da ima toliko hiljada pri sebi hadisa, da je o taj hadis šta? Uklopio i otu tu predaj kojom je okufo da shava taj ether, uklopio ga u hadise i proturio kao hadis. I tu se onda naprevi greška. Kao što je ovaj, irsal i osma. Da li nešto mursel? A, pa tabir prenosi kaže i poslanik sa je Ili ima ashab između toga? pomašedog pa a jedno je priblike jedan tabin prenio hadis koji je mursel i neko prenosi stotine i stotine hadisa i od taj hadis iz, to, iz tog tog tog tabina povezao sa ashabom i skopioo ga hadis jer nisu pisali braći hadise nije svakogopisali dise i da se vrati neki su pisali neki nisu pa znači bilo je mnogo nikovi nisu pisali hadise pa se znači dešavala se ta greška tako da ovaj ispravno je kako kaže ovi hadiski stručnjaci Da je kutniji, znači imam i ibn abdil bar, i ttahavi, ibn abdil hadi drugi, da su ovo riječi ashab, da, da nisu riječi poslanika, sallallahu alaihi, ovo su dokaze unih koji kažu da je klanje kurbana mačima. Drugo mišljenje da je klanje kurbana sunnina. I to je stav جمهور الاسلامي الكوچياكا مالك وماما شافعي احمد اسحاق ابو ثول المزني والمنذره داوود ابن حزم واخرين يهوي دوكازي سو حديث الله تعالى عنه الله عليه وسلم كاجي اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمسه ان شاره pa vašali še. Ko, kada uđe uđe zadnjih 10 dana pa ko bude htio da kole neka ne uzima ništa od svojih nokti i svoje kose, odnosno od svoje ovde svoje kože i od svoje kose, kose i noktijele i kože. Jasno je kako se kos, kosa i nokti, ali nije dozvoljeno da da se režu nokti niti da se kati kosa niti brkovi niti bilo šta. Dači ništa sa sa tela od kose ne sme sme od dlaka uzimati. A nokti isto tako, a što se tiče kože, u nema kaže kao da čovek na primer primi islam pa hoće da zakolje, pa se želi obrezati. To je islam, pa kaže, ja su zaklacati kurba kao vidmo moje javne tobe i pokajanja i zahvala loša se primio i slav, a ući da se obreže no, kažemo šta u to vrijeme ne, srčka je, pa to učini posle ili da čovjek ovako gricka, koji je za noptice ovde jeli radi se često, je da se uzima ovako da se, znači, otkida koža jedino, znači nokat ako bi se ovako znači, cijepio nešto tako pa uznemirava čovjeka, to je dugo da se održi ono što je nužno, ono što je šta Nužno. A nikako znači da se drugočini. Dobro. Kada uđe zadnjih deset dana, men eroade ko bude da zakonje. Ko bude htio. Je to ko bude htio naredba ili je dobrovoljno? Dobrovoljno. Dobro. Dobro. Dobro. Ko bude htio da zakonje. Ko bude htio da zakonje. Pa kaže ovde ko bude htio da zakonje, ovaj je dokaz da je su suneta da ne vađe no međutim ovaj hadis ne može biti okaz ne može ni u ovoj biti iako ćemo vidjeti da je, je mišljenje da je sunnet no međutim ne može biti okaz moramo biti pravedni, maksimalno pravedni kad gledamo argumente znači ne smijemo preći na jednu stranu i gledamo, odgovaramo na argumente jedne stra, strane a pritajimo sve što je pri na vas znamo zato imam eh, darini bileži od krija imu džaraha okrevno okay, dželah, veliki muhaddis, če mm nekak, -hmm. kaže ehlu sunne jez korune ma lehum o maleihim va ehlu lbida jez korune ma lehum ona jez korune ma lehum kaže ehlu sunne spominje ono što je njima i što je protiv njih, mi kažemo um, da argument je protiv nas i ne ide nam u a ehlu lbida novotari, oni spominje samo ono što njima ide u prilog, a sve drugo pritaje Za spomene hadis. Sad is, ja, ja sam podelio temi kod Buhari i kod Muslima, zata i ga ne spomene tamo kakav hadis koji je ovaj. Allah zna njegov poreklo i je li hadis i srce o tome spomene zači svoje ne ispravljaju spomene argumente jedan i drugi stale nepristrasno i kažu da kao, zato, kao kreva, ja ne mo, ja ne mogu odgovoriti na taj argument. A, možda ima neko ko zna. A nikako pritajiti argument ili ga pokušati pokušati znači ovaj ovaj a, a, metaforički tumačiti da bi se time znači pobjeglo odnosno da bi se a, Navela goda na svoj tako. Ovdje se kaže kada uđe zadnji deset dana, ko bude tio da kode? Neka ne uzima Jel se ovdje ome hadis, slušajte dobro? Je li se ovdje ome hadis pojašnjava propis kurbana ili se pojašnjava nešto drugo? Molim? Pojašnjava se šta je dozvoljeno čovjeku da čini Odnosno, šta mu je zabranjeno, onome ko želi šta? Dakle, ne, ne govori se ovdje o propisu. Ha. Ne govori se o propisu. Nego se govori, znači, ja tebe kažem, ako budeš tio, kada budeš tio, ako budeš tio planet podne, ne smiješ se o namazu okretiti. Ja nisam tebi ovdje govorio da li je podne vađe ili je vađe. Dakle, govorim šta, ne smiješ šta čiti u namazu. Tako isto je ovo. Kad u redu... Ači moramo, tračo argument je jedno, dođete do teksta hadisa to je jedno. Ali svatanje tog hadisa i njegovo uklapanje sa drugim predajama, odnosno sa šerijetskim argumentima i ciljevima šarijata i šerijetskim pravilima je potpuno druga stvar. Pa što naći ljude da mogu zapamtiti i može nahifsati, i može Allahu dao pamti, no međutim kada dođe do, do, do te praktične primjene do svatanja razumijevanja argumentata, ne ne zna. A neko, može lahko svatiti i može lahko pomiriti, znači u tome, ali teže pameti. Dobro. Znači, ovaj hadis ne može biti dokaz. Drugi dokaz uleme koja kaže da je to sunnet jeste praksa ashaba. Došla od neke ashaba, ono što ukazuje da Planje kurbana nije vađen. I kaže Ibnu Hazm da ne zna jednoga shaba da je smatrao planje kurbana obaveznim. Kaže da to ne poznaje. Znači, niko od shaba to nije kazao. Došlo je u vjerozostojnoj predaji sa čistim lance, prenosi laca kao sunce, kao dan, da Ebu Bekri i Omer ponekad nisu klali kurbana. A Bekri Omar ponekad šta nisu hvali Kurban I došlo od Ebu Vesauda Aren Sarija Kaže ja ponekad ostavim planje Kurbana Da ne pomisle moje komšije Da je to meni obaveza Da je to meni obaveza Ja sam dugo vremena Klanje je kurbana smatra ga vezdom Znači neostavljaju argumenata I hadisa koji kaže da se ne prilazi U sali tako da ne, no međutim Kada sam našao Predaju od Ebu Bekra i od Omara Tada mi se srce svirilo da je klanje Kurbana surmet Ebu Bekra i Omar Postanik sva se kaže Od iskoga bi ziži hakim i tedu bi bihajdejnin in badi Sledite kaže u dvojicu posle mene pa je pokazano Ebu Bekri Omar Ne stavljamo mi riječi Ebu Bekle Omara Ispredećih poslanika, slavim Bože sačuvam Nikako No međutim Oni su najbolje shvatili i razumijeli vjere Nije niko bolje razumio vjere I shvatio Ebu Bekle Omara Ni Ibnu Abbas, ni Ibnu Mesaud Ni Ebu Hurere koji je znao viša Nikako Ovo su dva najučenija ashaba Možda njihovo Ailim toliko nije, toliko nije prenešen Kao drugi ashaba Ali nema učenijih od njih. I nema boljih od njihovice I neka je prokledstvo Allahova na svakoga onoga koji je prokled. Kažu, kaže ovaj tabiin, vidio sam, kaže Ebu Bekra i Omara, da nisu klali, da nisu prinosili kurban. Ebu Surajah. Ebu Surajah. Kaže, vidio sam da nisu klali kurban. Tako bi dođbalo Abdurazak i Beha, kjer se ispravio laca prinosirati. Imamo hadise koji obavežu, obavezuju naklanje kurbana po svojoj spoljašnosti. I ajed po svojoj spoljašnosti. No, međutim, vidimo ove ashave da su govorili a, i da su to ostavljali, znači da se ne pomisli da je to vađiv da je to propisano. Ali, pored mm. toga, kako su islamski učenazi zagovorili, ovo spada u najveće oplike iz tih baba, i sunneta. I najbolje, najvrednije, najefetalnije sunnete. I ne treba imućenom srema nikad da to ostavlja i Mučeruslima znači u tome izgovori imam šafija i Maliki, i brojni drugi učenjaci, ne volim nikak' kažu neki izgovorno je sunnet koji liči vađbu sunnet koji je stalici vađbu toliko je jak da liči vađbu sa konstructa o tome ima jako puno citata nećo ih spomeliti puno imaćete i u knjizi o kurbanu navodio sam i sviju, znači pa ćete moći tamo videti znači koliko vremena pre toga što sada premišljate to sunnet kažu to ne treba i Mučeruslima nikako da Praktika. Pa je džumhur, stav džumhura jači Pa je stav džumhura jači I preči Koje je sto životinje Koje se mogu koristi Znači za kurban Znači šta se može primjeti za kurban Za kurban se može prinositi Isključivo stoka da ime Stoka To su devet krave, ovce i koze. Znači, krupna i sitna stoka. A sve je riječi je šta? šta? To može ići kurban. Drugo, ne može mimo, mimo jelit, toga. Li jez kurus me Allahi ala ma razakahum min behimet ila naam. Min behimet ila naam. Da bih spominjali znači Allahovo ime jer on ih je obskrbio sa tom stokom. Sa tom stokom. I spominju Ibn Abdul Ber, Ibn Hazmi, Ibn Rušti, Kurtobi, Neobi, Isan i drugi, i spominju konsensus u Lame po ovome pitanju. Svi su navodili svojim dijelima, znači svojim dijelima, kada kažemo Ibn Abdul Ber, mislimo na što? Zal temhid? Kada kažemo Ibn Hazmi, na al Znači, kada kažemo nevoj mislimo na mecmua, u glavnom biva el-Minhac ko metrbu se mogu sahija. Kada kažemo sanani mislimo na subul selam, kada kažemo Kurtubi mislimo, mislimo na njegovu fatve. Kada kažemo urushi mislimo na našta na bi datu mujtahid. na njegovu fetve. ili mislimo je li na muqaddimu, na mudavlatul ili mislimo na albejanu bayan wa tahsil to je njegovo delo koje je štampano u Banjici tamo. U svakom slučaju, znači ovi ovaj učinjaci spominju u svojim fikskim djelima šta? Konsensu, znači islamski učenjaka po ovom, po ovom pitanju. Međutim, Ibn Munzir spominjao da, da je Hasan ibn da je nešto što a, što bi oponiralo ovome konsensu. I to je sprenesio Davuda Zahirija i Ibnu Hazma da su smatrali suprotno tome u svakom slučaju izrazi ta većina u leme u najmanju ruku smatra znači da nije dozvore nego ove četiri vrste životinje na se predaje od Bilala kaže da je govorio ne smetam i da zakuljem horza znači da zakuljem pjevca kao kurban A međutim, džumovno vleme nije na tom stanovištu. Tako dakle, da ovaj konsensus, je li ispravan konsensus? Hm? Nije. Imamo bilava, ne, to su ashab, ashaba koja je dao suprotno kazao, onda više ni konsensus. Imamo onda nakon toga u kasnim generacijama, imamo, znači, i dao da zahirja, imamo ima hazma, imamo... A, Asar Salih a tako da je to stav izraziteli čini islamskih učenja no međutim ovdje stav džumhura jači zato što uzvišeni Allah te barake od dala spominje ele naam spominje sto i spominje se manije Osam njih u paru, tako, osam njih u paru. Minel dvani snein, po minel mazi snein od, od, od ovce paru. u paru, uškoj ženskoj, tako od koza, tako od deva, tako od krava. Što se tiče krava, odnosno deva i krava, došlo je u dostojnom hadisu da je poslanik Salosrme plao svojom rukom i njegovi I većina uleme Leme smatra da je dozvoljeno da u kurbanu deve učestvuju sedmerice. A u kurbanu krave sedmerice. Znači isto. To je stav Hanepija i Šafija i Hanbelije. došlo je u hadisu Đabira Ibn Avdilaha kaže klali smo sa poslanikom wasaleme, godine kada je bila Hudaibija devu za sedmericu i kravu za sedmericu i došlo je od njega radijallahu ta'lanhu da je rekao bili smo na hađu sa poslanikom wasaleme, odnosno na umri pa smo klali kravu za sedmericu i u njoj smo učestovali imam Tahavija, Ibn Rušt, spominju spominju konsensus učenjaka da deva ne vrijedi za više od sedmerice. A međutim, imamo hadis od Ibn Abasa, kaže, bilo smo sa poslanikom sa osadme na putu, pa je zatekao nas kurban bajram na putu, pa smo klali devu i u njoj suče stvala da deseterica, a u kravi sedmerica. A u kravi sedmerica. Ovaj, ovaj hadis je li jak argument? Ovo je. prejak. Po, po, svo, po svome, znači, kontekstu hadis kao hadis, nekih sučenjama kazano da je ovaj hadis kaže, imam ti vizi da je dobar, kaže Šehalbanija da je Pa bi hadis, znači, bio dokaz koji neđeo u prilog kome. Izrazito je većini slavskih učenjaka. No, međutim, ovaj hadis je problematičan. Ovaj hadis je problematičan. U njegovom lancu prenosilaca ima El Husein i Bruvaki del Mrozi. Koji u globalu, a, a, generalno, kao ravija, autentičan, onaj pouzdan. Jer Kažemo generalno, kao ravija je pouzdan. No međutim, ima Mahmed, kaže, za njega kazao jednu bitnu stvar, koja je, znači, koja je zlata vredi. I to, je, to se mu ukazuje na, na, na dubinu poznavanja, ima Mahmeda poznanja ravija. Što ne može svakom. Poznanje fiskih propisa, praći, mogu ljudi učiti, mogu poznavati, to se može pamti. Ali učenje ravija, to je nešto posebe. I poznavanje ljudi, i poznanje svakog ravije, gdje, gdje bi mogao pogriješiti ako, ako je, ravija iz Jemena prenosi od, javi, od ravije iz Basre, iz Basre, ona je prenosi od, iz Egipta, ona iz Egipta prenosi iz Hijaza, ova iz Hijaba prenosi iz Basre, ova iz Kupe. Jer imate ravija koji prenosi, ako prenosi od ljudi iz svoga mjesta, ne može biti rostojni. Buharjemu zabiložio Hadise. Dok prenosi iz drugog mjesta, neće Buharjemu u Hadise. Samo kas se prelazio mjesta. Kažu, zato što se sredio u svom mjestu i pisao. I nije, nije brkao, pisao. Sve so što je šejih volio, ne pisao u redu. A dok je tamo slušao, nije pisao, pa je, kaže, ne mogu do hadisi proći. I to je posebna nauka koja je mu odlikao na ovoj umbet. Pa ovaj Husein, i brovalki del Mervozi, kaže, ima Mahmed za njegove hadise. Poslušajte što kaže. Kaže, fi hadisi hi zijadetun ma edrimin eina džarit. Kaže, u njegovim hadisima imaju dodatci, ne znam, kaže, odakve dođeš. Je subhanallah. Pogledajte, ka, kako je to? Znači, vallahi, vaga za zlato nije preciznija. Kaže, ima u njegovim hadisima, on je kao ravija, sahi u redu, nije problem. Ali kaže, ima u njegovim hadisima nekakvi dodataka, Allah zna odakve dođeš. To su ti dodatci. Sa sedam na, na deset. To su ti dodatci. Ibn Hađar je isto tako kazao, u svome dijelu takrib, jednu lijepu stvar za njega. Poja je malo e, globalnija, imama Ahmeda Reši su precizni, i Ibn Hađara su a, manje precizne, ali mogu koristiti odvije. Kaže, sikatun juhte. Kaže, vjerodostojan, pouzdan, ali griješi. On je pouzdan u osnovu, ali šta? Zna greške nam. Dosta je greškena. Tako da, vallahu alam, ovaj hadis Znači, ako bi se prihvatio, bio bi dokaz Koji ne bi u prilog kome Džumuruleme nikam No međutim Kako kažu učenjaci U duši je nešto od ovoga hadisa Odnosno, čovjek ostaje u duši A ovaj hadis, na osnovu riječi Islamskih učenjaka Da ovaj hadis ne bi mogao proći Da ovaj hadis ne bi mogao Proći Odabrao je Ishaq ibn Huzeyme i prije njih Sa'id ibn Musa'id da vrijedi deva za destericu. Tako da, konsensus koji se nalavio Tahavija ibn Rušt nije šta. Nije precizno. Ja Sa'id ibn Musa'id je od, od, od, od rane skupine tabijina. I ako Sa'id ibn Musa'id nešto kaže, onda ne može to ući u ovaj, može, njegovim serječima može opovrnuti konsensus. Ibn Huzeyme nakon toga, je jel? Svakako. A, Ishak, da ne govorimo. Ishak Ibn Rahavoy. Znači, to vam je rangima Mahmeda. Tako da nije konsens. No, međutim, ono što je došlo o virodostojnim hadisima jeste da je deva za sedmericu. I da je mogla zaista deva za desetercu, došlo bi to i o tim hadisima. Tako, ne bi bilo ograničeno sedmericu. Tako da je hadis Džabira preči od hadisa Ibn Abbasa Allahu Teala Adam Mamša Okan je pokušao pomiriti hadise Pa kaže Može Deva za desetelicu Kada je u pitanju kurban a ne može kada je u pitanju hediju Kada je u pitanju kurban koji se veže zašto za Hačski obred ali, Pa može za jedno, ne može za drugo Pokušajući znači da pomiriti hadise Ima nešto što bi išlo u prilog hadisu ibn Abbas. Sad bi pogledali, brate, vidite koliko islamski učenjaci kako precizno naši važne argumente i kako precizno dokazuju. Ima hadis a, koga bi liđe buhariju u svome od ibn Abbasa, od, od Rafi ibn Hadidža, on je u prilog hadisu ibn Abbasa, od Rafi ibn Hadidža da je rekao, dijelio je poslanik, sal sad nema ratni plijen i davao je Deset ovaca za demno. Mu i dadne deset ovaca su uvijek dobije šta? I se da su nas dobili? Isto. Pa deset ovaca vredi koliko šta? E onda bi ovo išlo u prilog da deset ovaca vredi koliko šta? Koliko demno. Međutim, ovo je ratni prijen. Ratni prijen je jednost. A ovo je drugo tako ovaj kod ovaj takođe da su šerijetski argument znači ide zano je sve za argumente za dokaze pa kia sa astrologija bila bi bila bi teška ali učeljac i koji kažu i stav kada kaže ili boza ime ili sedimo se im, se im, kažu ne to je nama dokaz to ide u nama prilog možemo kazati jeste može poslužiti šta kao bar sporedni argument može znači je li poslužiti u kakvom slučaju kod nas u ukrat ne imamo Deva i neće ovo se sporti plavo tako. Neće vaš se plavo sporti kod nas. je za sedmericu i ništa više od toga. Imam Malik je ovdje uslovio jedan čudan šart Pa kaže može ovaj za sedmericu. Kreva i Deva, ali pod uslovom da su iz jedne kuće. Da nisu šta iz sala se iskupilo, 5-6 braće muslimana, ona iz jednog brda, ona iz drugog brda, i kažu i demoklati. Ne, neko moraju znači biti jedna u biti. Moraju biti jedna u biti. No, međutim, ovo mišljaj nije jako. Rahim je Allah, ima malik, to je njegov stav, no, međutim, stav drugog uleme nije takav. Nije jako zato što u hadisu Jabira kaže na kude bi smo klali šta. Prvoj su i bije su bili različni plemena. No, tako vas Hajmo kazi da su ja sad iz jednog plemena. Opet ne vrede, je li tako? Jel moraju šta? Da su bili ovaj, iz iste kuće, opet neće biti sedmerica, ali će biti više, ali će biti šta? Šta, i svake kuće imamo po sedmerica da kolju? Neće biti više ili manje? Opet ne može. Tako da, ispravno da hadis džabira, znači, klali smo, pa kako je, ko bio, klali malo je ljudi, jel koji se nekuće, kreću, kreću sedmerica ili ili više njih ovaj, od toga. Tako da, a je ispravno znači da je dozvoljeno kad sedmicele da učestvuju i nema ništa obvezano, da vezalo to bude iz jedne porodice da bude iz jednog bitka znači džumhuruleme <gled> suprotno imamo Ebu Hanife rahime Allahu dozvoljavaju da u kurbanu učestvuju ljudi sa različitim nietima da ured svi su različitim niyetima. Pa neko kaže ja ću učestvovati ja ne bi ja onako kurban, neć nikad da kurban, ne na poljem kurban, ja ću samo sa šestericom učestvovati sedmi samo da dobijem šta? 20 kg mesa. I ne nijeti šta? Nego nijeti sebi prehranu. Dobro je. Umhuru lame kaže može i to je validno. Dok god ne bude Hanifija, sve bi morali imati. Naći Nijet tog približavanja stvoritelja tebar tala pa njem kurbanu. Istvano je mišljenje Džumhur. Jer svaki čovjek je po svojme nijetu. O inne maliku limrin maneva. I svakom čovjeku pripada ono što je zanijetio. Pa, jedan je zanijetio jedno, drugo je drugo, treće je zanijetio treće kao, kao na, kada bi na hađu jedan zanimljitio znači, kurban, drugi zanimljitio iskupinu zato što je, ne znam, napravio jedan prestup, drugi iskupinu zato što je napravio drugi prestup, ovaj, sve bi to bilo, ispavno je, sve bi to bilo dozvoljeno. I neće, neće nijet učestvo, uh, utjecati na nijet ili drugog čovjeka. Starostna dobu قربانا تلقا جمع قربانا مسلمنا جهوة جدا بلجما مسلمي بداولي نساي ده بسلانيك صلى الله عليه وسلم ركاو عديسي الجابرة لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعصر عليكم فتذبحوا جذاتا من الضالي ne mojte klati osim musinu osim ko budete u nemogućnosti zakoljite džizom od ovaca musinna to je životinja kada su u pitanju krave to je životinja koja je napunila dvije i ušla u treću godinu znači kod krava da bi vljedila za kurban mora imati dvije pune i ući u treću godinu kod deva mora imati Pijet i uđe u šestu. I ne vredi ništa mađe od toga. Pije i da uđe u trećeg od prava, a pijet i da uđe u šestu kod deva. Što se tiče, pojasniti, znači ovo, imamo mu sine i džeza, pa ću mu pojasniti šta znači ovaj, jedno što znači drugo. Što se tiče ovaca dena sam se prenosio da je poslanik, sallallahu sallam, zaklao dva debela rogata ovna. I čovjeku vrijedi jedna ovca, jedno bravče, vrijedi i za njega i njegovu porodicu. Čak imam mamša u Keani kaže kada bi bilo stotinu, imaš ti ukuć, imaš četiri žene, i svaka je odla, od desetiri djece, koliko vas To je već 45, je tako? 65.000 dođe dođe Bajram. Šta ćeš raditi? Jedno. Jedno dovoljno. Da. Jedno je dovoljno si što što moraš biti pravedar, pa to pravo jedno šta. Hodio. A koliko god da čovjek imao, znači, ovaj koliko god da da imao obitel, sve znači ulazi, znači vrijedi dovoljno jedna žrtva. Ovo jedna ovca. I nepostlanik, sam sam zaklao i rekao U ime Allaha, Allahumme teqabbel min Muhammed Wa alim Muhammed Kaže, Allahu dragi, primi od Muhammeda i od porodice Muhammedove A I Muhammed. od ummeta Muhammedov I od ummeta Muhammedov Primi od Muhammeda i od Porodice Muhammed I od ummeta Muhammedova A u Muhammedovu ima Koji su živi koji su šta? Marati Pa sa mrtvom može šta? Zaklat kurba. Može se mrtvom zaklat kurba. Ali uz gred, a ne znači u osnovi. Jel u red? Pa se usput kolje, kome? Man, kolje je sin ima babu. I kolje je u svoj porodici da nijete uz to babu, ne Ali ne da kole je za šta? Za, za babu. došlo hadisa, ta, ibn u ibn je Sara, kaže, pitalo sam, evo je i uba, kako ste kvali u vreme poslanika sallama, pa je rekao, kaže, kvalo bi čovjek jednu ovcu za sebe i za svoju obitelj. Kaže, pa bi jeli i drugi hranili, a kaže, danas je sjet počeo da se hvališe i kaže, vidiš šta ispalo. Vidiš šta je ispalo u vrijeme, a shaba. Znači, kako se ljudi, kako su dolazili, znači i oni koji nizbilu s poslanika, sa svem kako su na odmah počeli, a, išti li nešto, uči je lijepo. Pa kaže, podajati kako danas se ljudi hvališu, znači pa se nadmeću. I izrazista većina islamskih učenjaka kaže da može znači jedna ulica za čovjek i njegov poruc, to je stav Manika i Šafija i Ahmeta. Suprotno, mamu je Bohanif i Saurif. Što se tiče starostne dobi kada je u pitanju ovca. Rekao je poslanik, musinne. Musinne, kada su u pitanju ovce i ovca, koja ima godine ušla u drugu. Znači, kod ovaca ima godine ušla šta? U drugu. Kod krava ima dvije i ušla u treću. Kod reva peta i ušla u šestu. To je musinne. Dobro. Pa je ovdje rekao poslanik, sa osalime, Kada se zakonje, džezah. Džezah. To je ovca koja ima napunjenih šest mjeseci. Ono gozno. Ili po jednom tumačujem sadam mjeseci, šest sadam mjeseci. Ili više od toga. Nekao Lema kaže većinski dio godine. Znači dok prevavne šta? šest mjeseci, to je većinski dio godine. Ili? s tim što Džumhur Leme ne uslovljava ovo što je Hadis pomenuo. se kaže, pa ko ne nađe i ko ne mogne je u redu? Neka šta? Neka zakolje džedramine, pa. Neka zakolje ovdje koja nije napunila godinu dana. Znači, kolje se? Musine. Musine od ova, a saj koliko? Godina je ušla drugu. A ako nemaš, onda zakolje šta? Ovdje koja nije napunila, znači da napunila većinski dio šest, sedam ili više od A kažu hadis koji obavezuje ovdje, on je za isti, ba, on nije obavezno, znači da mora biti samo u tom slučaju, nego da je čovjek općenito nito da to jele zakonje. Kaže autor da ima nekoliko hadisa koji im dokazuju učenjaci, namđut i sad izdajaju koji je sadist, koji u tom suđu dajfi. Ima hadist, koji ima Mahmeda, koji za koga šeha Albani kaže da je hasen, da je dobar, ima dobar lans prinosilaca, od ukvata Ibn Amira, da je jedan od sahaba zaklao, vidimo neka opostalnik, koja so nema smetja, koja je zaklao ođe za dan, da je zaklao, da zaklao ovoc koja neupotpunila godina dana, pa nekao koju ne smeta, nema smetja. Znači, gdje je problem? Problem je u hadisima. Problema koja je prihvatila hadise, to je Leme, koji Džum kažu može. Oni koji nis privativati ni se, smatruju da ih, kažu, ne može osim ono što je uslovio šta. Preto je to je kad nemaš mogućnosti, znači, bilo nemaš mogućnosti materijalne ili među tvojim ovcama, koji imaš, nema druge, onda da se zakulje ono što što se ima. Što se tiče koza, kazali smo šta su, 9 krave, ovce i koze, 4 u paru, to je osam to je manje to je zvanče. To je tih osam paroma. Četiri po dva par. Što se tiče koza, nije dozvoljeno klatiti kozu koja ima manje od godinu dana. Po konciju islamskih islamski učenjaka. Znači, mora biti musimne. A musimne je šta? Koja ima godinu i višla u, u drugu znači imamo jednu olakšicu kod ovaca Jel? i zato što je ovaj ovce je bio jeli, u tom periodu bio i krupniji od koza od albera ibno se prenosi kaže moj dajdža je zaklao ovacu ebo burde prije namaza. Ovaj poslanik pa sam rekao kaže to je meso. To je klasično meso. Nije šta kurban, to je klasično meso. Pale ka Allahu poslaniku kaže ja imam džizate terminal masi ja imam kaže džizo. To je ona koja nije na... o, koza koja nije naprila šta godinu dana ljubo rekao poslanik, izbaha, sa kaže, zakolije, ali ne vrijedi nikome osim tebe. U toj zabrani ima jedna šta iznimka, a to je da je bu burde mogao šta zakvati džizom od minel maz, kozu koja nije napunila šta, godinu dana. I kaže, ne vrijedi nikome osim tebe. Osim ako šarijat ponov napravi šta? Ako se ponovo napravi iznimno prelepo samo. I došla dukmeta do ibn Amira radijallahu ta'ala anhu. Da mu je, da je poslanik saßerdem dijelio im ovce. Pa je dobio kozu koja plani na godinu dana, pa je upitao poslanika saßerdem, kaže dah bi bi ent. A za koji, za koliko kozu ti. Šta mu kaže za koliko kozu? Ti Što znači? Molim? <coughs> za koliko kozu ti. Šta znači? Znaš šta nam to ukazano? Na njega ti. Ha, između druge, saba kaže za koliko kozu ti. Znači drugima nije. Nem rekao ti. Za koliko kozu. Ovdje riječ ti ukazujem da je to šta? Iznimka. Ima kod imama el bejherkija dodatak A, u njegovoj verziji se spominje dodatak, pa se kaže ovdje i nema niko te olakšice nakon tebe. Ovdje imamo VH, ima jedan dodatak koji pojašnjava ono ti, jer u redu. Znači, o, olakšica bi se odnosla, znači, na ovdje ukveta Ibn Amira i Ebu Bordo, na njih dvojicu, da bilo. A u osnovi ostaje propis šta? da se ne može klati osim šta? musine a musine je kod sitne stoke koja napunila godinu i ušla u drugu a kod krupne, kod krava dvije ušao u treću kod deva peti ušla u šestu u redu a imamo iznimku kod ovaca da se može klati šta? ona koja je napunila većinski djegodinu prešla preko šest, sedam mjeseci da se ona može klati s tim da se u razilazi da li se mora a je li ta olakšica, ako ne nađeš i ako nisi u stanju da zakljuješ neku koja je usine koja je godinu ili nije, pa džumuru kaže šta, da nije, i njima u prilog ide hadis kod koga? kod mama Ahmeda, od ukmeta Ibn Amira kada je onda saba zaklava, kaže ne smeta, za kolje pa kaže nije to znači to je dozvoljeno svakome pa bi ovaj hadis znači išao u prilog ištenja džumuru Došli smo do pitanja mahana koje se tiču kurbana. Pa ćemo, pošto je to ovaj šire malo, to me ćemo gotiti šalparom aridom pridavanju. Allah da